Маріо Дельбоска важко сперся грудьми на край столу. Кулаки розтислися, і долоні пошерхлих рук пройшлися поверхнею з червоного дерева. На мить його нижня щелепа виїхала наперед, проте одразу ж стала на місце. Цей характерний жест свідчив провагання. Потрапляючи на різного роду роздоріжжя, Рішуча і волюва людина ніколи не замислюється надовго. Рішення завжди швидкі, виважені, і шкодувати про них не доводиться не лише їй, а й тим, хто крокує у слід. Масивний стіл ручної роботи посунувся, не витримавши ваги, а підборіддя зрадливо смикнулося у повторному русі. Такого не бувало давно». Єдина людина, котра бачила це збоку, замовкла, очікуючи на результат, від якого залежало багато що, дуже багато. Годинник, що займав майже цілу стіну від підлоги до стелі, здавалося, намірився зупинитися, а важезний позолочений маятник не розумів за рахунок чого досі відліковує секунди коли все навколо зависло визначальним кроком. Пауза затяглася. Зрештою той, від кого залежало геть усе, наважився. Груди його й надалі тиснули стів, проте пальці зробили ледь відчутний рух, і той, хто упродовж останніх років завжди знаходився поруч, одразу це побачив. Отже рішення визріло, інакше і бути не могло, нехай довше, аніж завжди. Проте привід того вартий. Тиша бриніла напругою. Гаразд, бастіоне. Схоже, нас таки чекає подорож. Я хочу знати, що це за країна. За недбана діра загалом, а конкретніше. Матеріал готовий, патрони. Бажаєте зараз? Так. Високий широкоплечий чоловік середніх літ перехилився через поруча крісла і вставив флешку у гніздо блока пам'яті. Величезна напівстіни плазма спалахнула матовим світлом. Система швидко завантажувалася, проте той не забажав чекати». Це одна з країн, які утворилися після розпаду Радянського Союзу у 90-ті роки минулого століття. Має з нами дипломатичні стосунки у географічному відношенні ось між Росією та Європою. Завантаження відбулося, і керована пальцем бастіонова стрілочка окреслила на екрані межі території, що сягала морського узбережжя. «До Євросоюзу не належить», – уточнив Дон Маріо. Звичайно, ні. Хоча останні десятиріччя зусилля політичної верхівки країни спрямовані саме на це, і зараз питання про європейську інтеграцію стоїть серйозно, як ніколи. Реально, за усіма ознаками, країна Третього світу. Недосконалість політичної системи, Низький рівень життя, виробництво практично відсутнє. Країна є одним з основних постачальників дешевої робочої сили до Західної Європи, Сполучених Штатів і навіть Росії, з якою роками конфліктує на ґрунті територіальних питань. Корумпована держава з високим рівнем злочинності. На екрані плазми одна за одною З'являлися діаграми, а керована бастіоном стрілка вправно вела боса у глиб далекої країни. Ось рівень доходів цієї частини населення нижче межі виживання, визначеної вооз. Від самого початку проголошення їхньої незалежності в цьому плані не змінилося майже нічого. Результат кількох революцій. Перерозподіл влади з подальшою зовнішньополітичною політичною та економічною дестабілізацією країни. Ось їх витрати на медицину та освіту. Водночас оце перелік найбагатших людей країни та зосереджено в їхніх руках капіталу. Це політики та бізнесмени. Серйозне розшарування, сигара в руках, де зрештою потрапила під гільйотину, отримала вогню, і густий ароматний дим поплив кімнатою. В очах читалася яка засередженість, коли помічник його права рука упродовж останніх десяти років продовжував розповідь про невідому країну, що наче за іронією долі розташувалась, акурат на протилежному боці земної колі. Бастіон завжди робив усе фундаментально, тому картина складалася доволі чітка і зрозуміла. Основні імпортери – Китай та Росія. Оце їхні містечка дрібного калібру, оце села, оце дороги. Дон Маріо лише похитав головою. Через них проходить і один з основних наркотрафіків з Близького Сходу до Західної Європи. Ось зверніть увагу, це за нашими федеральними даними. Слайд-шоу тривало, і на екрані картини смітників та зруйнованих війною територій продовжували змінюватися елітними ресторанами та столичними пейзажами. Рука Дельбоски зробила цілком визначений рух. Достатньо, дякую, Бастіоне. Більше не треба. Добряча помийна яма, зрозуміло. Хотілося б тільки уточнити, яку частину потоку їхніх емігрантів осідає у нас. Вже зроблено. Стрілка попрямувала у відповідний бік, і на екрані з'явилися нові цифри. Їхня діаспора в нашій країні налічує на сьогодні близько 300 тисяч. Щоправда, в основному це люди, які потрапили до Південної Америки на початку ще минулого століття. І зараз вони звичайні громадяни, дотичні до своєї колишньої батьківщини, хіба що рудиментами культури. Потік теперішніх емігрантів незначний. Тім таки існує. Рипнув стіл, звільнений від ваги масивного тіла, і Дельбоска пройшовся залою. Океан сьогодні спокійний. Хвилі мирно накочувалися на скелястий берег, а коли піна відступала, галька іскрилася барвами під світлом призахідного сонця. Ще трохи, і червонястий диск торкнеться обрію. Скільки часу минуло від його появи у мережах? Сьогодні десятий день. І жодної реакції на наше звернення? Жодної. Або він більше не з'являвся в інтернеті, або... Це взагалі не те. Я прийняв рішення. Дельбоска швидко повернувся до крісла, сідаючись напроти свого помічника. Гадаю, ймовірність висока, і нам потрібно діяти. Зволікати більше не можна. Це й так диво, що досі ніхто, крім нас, не наштовхнувся на нього. А тепер, коли натрапили ми, небезпека зростає. Якщо уявити, що наші системні адміністратори десь прокололися, або ж хтось із них працює на дві сторони, у нас надійні люди ручаються, проте... Бастіон вагався якусь мить. «Патроне, я можу висловити власні міркування?» «Звісно, погляд дона Маріо залишався засередженим. Я буду тобі вдячний за це». Тоді я застерій би вас від поїздки. Стишивши голос, Бастіон нахилився до нього. Принаймні, вас особисто. Це може виявитися пасткою, грою з боку наших ворогів та конкурентів. Імовірність такого розкладу ще вища. Імовірність, як така, існує завжди. Рука Дельбоски спромоглася на інший Характерний жест, обтерше гостро окреслений клин сивіючої бороди. Рух, який свідчив про неабияку зацікавленість та натхнення. Але будь-кого з нас, і мене, і тебе, і навіть президента, можна прибрати, не сплітаючи такого хитро-мудрого павутиння. «Можна», – згодився помічник, – але ліквідація фігури вашого калібру одразу викличе такий резонанс, що мало не видасться нікому. І наслідки будуть надзвичайно серйозними для усіх, навіть зацікавлених у подібній акції. А так, ваше зникнення невідомо де у нетрях занедбаної країни, назва якої ні про що не каже дітям у школі, де ані цивілізації, ані закону. У них запросто ув'язнують політичних опонентів, а заморожений збройний конфлікт на сході країни там бажання не знайдеш кінців і нічого не з'ясуєш. патрони Пошліть мене, адже я неодноразово доводив вам свою відданість. Ви сплануєте операцію, а виконаємо ми. І якщо все вдасться, то успіх однаково буде вашим. Якщо ж ні, я зумію дати собі раду, а вам у разі чого легше буде допомогти мені звідси. Дорогий мій Бастіоне, Посмішка Дона Маріо при цьому вийшла не надто веселою. «Я повністю довіряю тобі і вдячний долі, що маю такого друга та помічника. Проте існує один нюанс. Мені скоро 60. За ці роки я встиг зробити немало. Наша корпорація міцна, як ніколи. Я сам визначаю власну політику» і навіть впливаю на політику держави більше, аніж якби був сенатором або президентом. У мене є земля, море, гроші, та водночас роки минають, і невдовзі я буду позбавлений сил і можливості власноруч реалізовувати замислене. А доля тим часом дарує щасливий випадок, можливість здійснити те, про що мріяли мій дід, а потому і батько. Оцими самими руками я можу стерти ганебну пляму, яка майже століття лежить на моєму роду. Чого варта людина, що знехтує таким шансом? Дель Боска знову підійшов до вікна, вдихаючи вечірній бриз. Диск сонця помало занурювався в далеке Марву океану, дихання якого мирно погойдувало яхти. Скоро ніч, коли засинає все навколо, усе, крім нього. Океан ніколи не спить. Схоже, цієї ночі їм не спатиметься обидвом. Питання щодо поїздки вирішене. Завтра ж негайно роби, туристичні візи. Ми з тобою, Хорхе і Рауль, оберем маршрут через якусь із країн Західної Європи. І зрозуміло, усе в режимі найсуворішої секретності. Інша група, нехай летить через Туреччину. Очолюватиме її, пасерелла. Склад у п'ять чоловік визначиш сам. Нехай вилітають негайно, облаштовуються в їхній столиці і будуть на поготові. Це страховка про всяк випадок. І останні. До нашої рупи треба знайти ще одного п'ятого. В ідеалі це повинен бути етнічний українець, емігрант з числа останніх, не у політичному та кримінальному розумінні на своїй колишній батьківщині. Вимоги до його освіти та загального розвитку, сам розумієш, високі. Зверни увагу на моральні якості і надійність цієї людини. Залучи психолога. Знаю, це важко зробити в короткий термін, але мусиш. Нам украй потрібен надійний гід. Людина, що почувається в цій країні своїм, сталися б у нагоді його зв'язки. Буде зроблено, патрони, не сумнівайтеся. Вийнявши флешку, бастіон вимкнув екран. Проте щось завадило йому вийти. За роки вірної служби він вивчив свого боса і зараз бачив, що залишається ще щось останнє, недоказане. Тому й заумер на мить в отворі дверей. І ще одне Дієго Дельбоска підвівся і наблизився до нього в притул. Підготовка так чи інакше забере кілька днів. Тому мені дуже б хотілося ще раз на прощання вийти в океан. Накажи приготувати сейнер на післязавтра. Ця картина постала в очах Дона Маріо не самохідь, хвилі, що гойдають судно, і океан хоч куди глянь. Золоткі бризки в обличчя, скрип лебідки, і живе срібло, що переливається, сиплеться, грає, коли стовлені руки тянуть сіті. Густе вологе повітря заходить у груди разом із рибним запахом під вигуки команди і відчуття, що є у цьому світі щось цінне, справжнє, своє. Задні колесо джипа ще глибше забурилося у болото, перемішане з прілим листям. Занедбана лісова друга йшла на гору, водночас різко повертаючи правурч. Давно вибиті уралами, що возили ліс, збереглися дотепер, коли возити вже нічого. Натомість поміж кинутого напівзогнилого гілля порозросталися чагарники, роблячи ліс непридатним ні для чого. В жодній країні не знайдеш щось подібного. Проте тут, у царстві суцільного безмежжя, Така ситуація – нормальне явище. Кілька градацій лісників різного штибу, що пройшлися угіддями за час існування своєї держави, зуміли до неї винищити багату і живописну місцину. Деревина кралася хапки Менш цінне кидалося просто на місці, захаращуючи довкілля. Грубий кругляк вивозився за бугор, набиваючи кишені чиновників, не схильних замислюватися стосовно долі країни та годуючи родини простих лісорубів, які час від часу скрушно хитали головами, проте жували справно. Ті, хто пори до часу, стояли сходинкою нижче, хижо заздрели, очікуючи, коли більш вдатні, понаїдавшись, втечуть або ж сядуть, і тоді приходили самі, продовжуючи святу справу. Одна плеяда змінювала іншу, і здавалося, цього багатства вистачить на усіх. Забракло. Принаймні тепер тут робити було нічого. Не лише їм, взагалі нікому грибникам, мисливцям, селянам, усім, кого вабив ліс. Нікчемний чагарник утворив джонлі обабіть зарослих папоротюколій, даючи повне право буржуям та мафіозі на кшталт дельбоски вважати помийною ямою не лише це конкретне місце, взагалі цілу соціальну біологічну нішу, де відбуваються подібні явища. Богдан виліз із машини і, брязнувши дверцятами, обійшов навколо. Сталося найгірше. Його бобик намірився сісти на живіт. Колеса шарпунуло в бік по мокрій багнюці, і тепер навіть високий кліренс машини не рятував від прикрости. Хоч як крутиться Неурал, сидіти тепер, як не до нового пришестя, то до Нового року поза сумнівами. Скочивши до кабіни, він максимально викрутив передні колеса. Трошки назад мусило б піти. І одночасно, вбік, вискочити з колії, тільки б не перестаратися, інакше кранти. Розвернений в поперек в чагарник, тоді хоч стріляйся, звідси вже ніхто не витягне. Понижена передача. Мотор збільшив оберти. Ну, з Богом. Ну, джип смикнувся і, викинувши колесами зайву порцію болота, засів ще глибше. Гаплік. Треба ж було, хоча чого ж, ще б трошки, а інакше щодня туди й назад по два з половиною кілометри. Плюс машина близько села. Зайві очі не потрібні, однаково треба якось долізти туди. Нічого, ще не вечір. Розчинивши задні дверцята, Богдан витягнув дом крати і лебідку. Спокійно. Є час. Вдягнувши рукавиці, він піднімав по черзі колеса, мостив під них мис і патики. Пітрясно стікав по скронях. Ще раз. Тепер досить. Домкрат ліг до багажника, і, забивши у пень металевий кілок, Богдан нарихтував механізм. Рушити своїм ходом небезпечно, знову скине, і тоді двогодинна праця котовий під хвіст. Напнувся трос, і передок джипа націлився до гори аби витримало. Ну ось, завів мотор, тепер спокійно, поволеньки, на силовій передачі й обобик, Рухався вперед і помалу входив у поворот. Тричі довелося вилазити і контролювати положення коліс. Усе. Цього разу пощастило. Далі несподіванок не буде. Машину кидало на горбах. Передщий раз занурювався в чорну стоячу багнюку, що розліталося по чагарях, і лепехами ляпала на дах та вікна. Останнє гибле місце. Ну, гахнувши пузом у чергову баюру, його бронник таки виліз на пагруб. На місці. Руки тремтіли від перенапруги та хвилювання. Нічого. Тепер залишається виключно приємне. Відкоркувавши банку пива, він спорожнив її одним духом. Відпустило. Від куртки йшла пара. Настрій покращив сам собою. Чого було нервувати? Місце для табора краще не знайдеш. Якихось сто кроків звідси, і вже ніхто не побачить. У завзятті кинувши машину, Богдан рушив туди, Рахуючи пошепки. 120. Все досить. Сьогодні організаційний день. Виспатися і відпочити. Звільнивши заднє сидіння, він постелив спальник і переодягся в сухе. Потім підрубав зайві кущі, розтяг маленький намет з гумовим дном. Поставив у ньому стільчик і таганок, розклав по кутках реманент, увімкнув летючу мишу. Синє полум'я танка горіло весело і завзято. Грубезний гострий ніж вправно вирізав круглий верх банки і консерва зашкварчала. У наметі запахло свининою з квасолею. Дозволивши собі ще одну банку пива, він умить проковтнув вечерю і згорнув кухню. Тепер і життя веселіше. Щільний брезент накрив машину. От і все. Можна вмикати світло. Тут не буває нікого. І все ж таки далі відпочивати. Зручно вмостившись, Богдан розкрив ноутбук. Тихо зашелестів вентилятор, засвітився екран. Улюблений метеорологічний сайт відкрився одразу. На цьому схилі пагорба пристойно тягнув ЛДС на відміну від основного мобільного оператора. Якраз півгодини до сну, щоб остаточно все розрахувати і, звісно, помріяти. Ситуація не змінилася. Переглянувши кілька сайтів, Богдан закрив ногут. Що ж, не дарма. Не даремно він перетнув добрий шмат країни. Не дурно пхався крізь чагарі та відкопував бобика. Сніг та морози обіцяли аж на четверте практично під саме різдво. А прогнози стосовно Різких погодних змін зазвичай спізнюється. На добу як мінімум, а то й на усі дві. Отже, часу досталь. Встигне. Грудень минав без морозів та снігу. От така млява зима, а радше затяжна осінь. За два дні Новий рік почнеться січень. Вовчий місяць за календарем – Стародавніх римлян, до морозів та сні уші а це означає, що можна встинути. Є всі шанси, якщо, звісно, справдяться власні прогнози. Римляни згадалися не випадково. Саме вони й були винні в тому, що цьогорічний сезон змарнувався, стільки часу і зусиль дарма. Справдилася одна з головних заповідей археологів «Не копай надто глибоко». Він не втримався, адже не єдиним хлібом живе людина. Азарт, захоплення, жага самоствердження врешті-решт. Ось що підклало свиню. Ну і, звісно, стара любов. Історія вона повіє і далеко не кожна жінка може нею стати. Щось таке куревське має бути в її натурі, якась продажна хтивість. І тоді легко здавати себе в оренду будь-кому, подекуди навіть отримуючи задоволення. З усіх наук вона найбільш схильна до цього. У будь-якому суспільстві той, хто має силу і гроші, володіє на неї винятковими правами. І що потворніше суспільство, то вишуканіші пози її ставлять, щоб користати без зазріння совісті. і з той вік, коли почуття чоловіка до жінки є найчастішими, нехай вони хибні та наївні адже йому ще невідома справжня сутність жінок і реальна природа стосунків. У цей період життя юнак лише прагне кохати і не здогадується про те, яких потворних форм іноді набувають почуття і відносини. Так і Богданові свого часу довелося закохатися у красуню на ім'я історія закохатися доностями, не підозрюючи, ким вона є насправді, і отримувати істинне задоволення від споглядання та докорів до прекрасного, величного, далекого і невідомого. Та процес чоловічого зможніння незмінно супроводжується набуттям досвіду, нерідко негативного, гіркого. І коли та, на яку дивиться, мов на богиню, направо і наліво лягає під сильних світу цього, настає гірке прозріння.